9. Помічниця шерифа Венді Галіксон, одна з тих, що працювали в управління напівставки, була на 10 років молодша за Роні Гібсон. Справжня красуня, попри те, що зачісувалася в такий тугий пучок, що її біляве волосся мало не кричало. Тім не пробував її причарувати. Очевидно, що Венді мала античарівливий щит і користувалася ним наповну. Він на хвильку загадався, чи не хотіла б офіцерка бачити на посаді нічного патрульного когось іншого, наприклад брата чи бойфренда. Венді видала Тіму карту ділового, хоч насправді не дуже, кварталу Діпрея, портативну рацію, що її носять на поясі, і табельний годинник, який чіпляється туди ж. Не на батарейках, як пояснила помічниця Галіксон, тож на початку кожної зміни Тім має його накручувати. Можу поспорити, що це останнє слово техніки на 1946 рік, сказав Тім. А насправді навіть круто. Ретро! Венді не усміхнулася. Відмічайтеся біля малого двигуна Фромі і ще раз у залізничному депо на західному кінці Street. З одного пункту до іншого 1,6 милі. Ед Вітлок зазвичай робив по 4 обходи за зміну. А це майже 13 миль. «Ну, послуги доглядачів ваги мені точно не знадобляться». «Доглядачі ваги – реаліті-шоу, де учасники на випередки скидають вагу». І все одно жодних усмішок. «Ми з Роні Гібсон робимо графік. Дві ночі на тиждень у вас будуть вихідні. Можливо, по понеділках і вівторках. Після вікенду в місті досить тихо, та, може, ми вас будемо час від часу совати. Тобто, якщо ви тут надовго». Тім склав руки на коліні та з усмішкою глянув на жінку. «Помічниця Галіксон, у вас до мене якісь претензії? Якщо так, то кажіть зараз або мовчіть вічно». Обличчя й волосся у помічниці були по нордичному світлі, тож не було жодної можливості приховати рум'янець, який залив її щоки. Від чого вона стала ще гарнішою, хоч і підозрював, що Венді терпіти не могла такій ситуації. «Не знаю, маю я до вас претензії чи ні. Час покаже». У нас тут добра команда. Маленька, але добра. Ми працюємо дружно, як один. А ви – просто якийсь чоловік, що зайшли сюди з вулиці і став до нас на роботу. Люди в місті жартують про нічних патрульних. Та Ед був справжній молодець. Не звертав уваги на всі ті насміхи. Це важлива робота, особливо в містечку з таким нечисленним поліцейським управлінням. Унця застережних заходів врятує від фунта проблем, мовив Тім. Так мій дід казав, він був нічним патрульним, офіцерко Галіксон. Саме тому я найнявся на цю роботу. На цих словах Венді наче трохи розтанула. Щодо табельного годинника, погоджуюсь, він архаїчний. Але звикайте, ось і все, що я маю вам сказати. Нічний патрульний – аналогова посада в наш цифровий вік. Принаймні в Дюпреї. 10. Невдовзі Тім зрозумів, що вона мала на увазі. Він по суті став патрульним копом зразка 1954 року, хіба що без пістолета і навіть без гумової палиці. Арештовувати він теж права не мав. Кілька великих міських фірм поставили при собі пристрої системи безпеки, але більшість маленьких крамниць такої технології не мали. У таких закладах, як крамниця Дюпрея або аптека оберега, він перевіряв чи горять зелені вогники сигналізації та чи нема ознак незаконного проникнення. Коли ж підходив до менших магазинів, то смикав дверні ручки, зазирав у шибки і зазвичай тричі стукав. Інколи Тім отримав у відповідь, помах чи кілька слів, але в більшості випадків відповіді не надходило. І це було добре. Тім ставив крейдою відмітку і рухався далі. На зворотньому шляху він проводив ту саму операцію, тільки вже стираючи відмітки. Сам процес нагадував йому старий ірландський анекдот. Як дістанешся туди першим, Педді, зроби крейдою позначку на дверях. А як я дістанусь туди першим, то зітру. На перший погляд, позначки не мали жодного практичного призначення. На перший погляд, позначки не мали жодного практичного призначення. То була звичайна традиція, що численними поколіннями нічних патрульних сягала, певно, аж періоду реконструкції. Час після громадянської війни 1865-1877 років. Завдяки одному з помічників шерифа, що також працював на півставки, Тім знайшов собі пристойне житло. Джордж Беркет розповів, що в його матері є маленька мебльована квартира над гаражем, і вона може задешево ту квартиру здавати, якщо Тіма це цікавить. Усього дві кімнати, та досить непогані. Там пару років жив мій брат, і ще до того, як переїхав у Флориду. Найнявся там у парк розваг від Юніверсал, що в Орландо. Пристойно заробляє. Молодець. Так, але й ціни вони там правлять у Флориді. Ух, захмарні. І мушу тебе попередити, Тіме, що як ти винаймеш квартиру, то щоб музику гучно по ночах не слухав. Мама не люблять музики. Мамі навіть не подобалось флойдове банджо, а він грає так, що аж піджак завертається. І вони добряче за те сварилися. Е, Джордже, я не часто буватиму вдома по ночах. Офіцер Беркет років 25 віку був добродушний і веселий, однак не обтяжений вродженим інтелектом. Він просяяв. «А, точно! А я геть про це забув. Ну, менше з тим. Там стоїть маленький кар'єр, не дуже потужний та холодитиме так, що можна буде спати. Флойд принаймні міг. То що, цікавить?» Тім зацікавився, і хоча вікно трус і справді багато не видавав, та ліжко виявилося зручним, вітальня затишною і душник рапутів. Кухня складалася з мікрохвильовки і електроплитки, але Тім усе одно переважно харчувався в ресторанчику Бев, тож із цим проблем не було. Та й кращу орендну платню важко було знайти. 70 на тиждень. Джордж змалював зі своєї мами мало не дракона, проте міс Беркет виявилася старою добрякою, з таким сильним південним акцентом, що з її слів Тім розумів лише половину. Інколи вона лишала в нього під дверима загорнутий у упровощений папір шматок кукурудзяного хліба чи пирога. То наче не орендодавиця була, а фея з краю Діксі. Діксі – неофіційна назва південних штатів, переважно конфедеративних. Норберт Голістер зі щурячим обличчям – Власник мотелю виявився правий щодо сховів і складів Дюпрея. Там постійно бракувало робочих рук і там постійно когось наймали. Тім здогадувався, що в таких місцях, де фізична праця оплачується найменшою дозволеною законом погодинною ставкою, у Південній Кароліні вона становила 7,25 доларів, висока плинність кадрів – типове явище. Тім пішов до бригадира Вела Джарета, який постановив йому робочий графік у три години на день, починаючи з восьмої ранку. Таким чином у Тіма був час перекусити і привести себе до ладу після нічної зміни на патрулюванні. Тож на додачу своєї північної діяльності він знову щось завантажував і розвантажував. Так влаштований світ, сказав Тім сам собі. Так влаштований світ. І це лиш тимчасово.